Розділ тридцятий. Зміна на краще. Сюзен дуже засмутилася, коли тієї весни гарну стару інгосадську галявину розорала і засадили картоплею. Утім, вона не перечила, хоча для цього і довелося пожертвувати її улюбленою клумбою півоній. Та коли уряд ухвалив закон про перехід на літній час, Сюзен збунтувалася. Існувала сила вище за коаліційний уряд, і цій силі Сьюзен присягала на вірність. «Ви гадаєте, що це правильно – втрачатися влад, установлений господом?» – обурно запитала вона. Лікар Блайт незворушно мовив, що закону треба дотримуватися, отож усі інглесецькі годинники були переведені на годину вперед. Проте лікар Блайт не мав влади над маленьким будинником Сьюзен. «Пані Блайт-Орогенька, я купила його за свої власні гроші», – рішуче сказала вона. «І він ітиме за господнім часом, а не за Борданівським. Тож С'юзен прокидалася і лягала спати за господнім часом, за ним же вона і працювала. Щоправда, варити обід, попри всі заперечення, їй доводилося за борденівським часом. І що ображало її найсильніше – ходити за ним до церкви. Та молитви вона проказувала за своїм годинником, і за ним годувала корей. Отож, на лікаря Блайта С'юзен завжди поглядала із тріумфом. й у чомусь вона взяла гору над ним». «Місяць із боками страх, як тішиться тим літнім часом», – мовила Сьюзен якось увечері. Воно і не дивно, коли його, певно, вигадали собі німці. Я чула, що днями він мало не втратив увесь свій орожай пшениці. Минулого тижня корови Ворена Міда вдерлися на його поле. Це був той самий день, коли німці захопили шаман Дедам. Можливо, збіг, а можливо і ні – і заходилася толучити його, коли ця жінка Річарда Клоу зріла їх у вікно на своєму горищі. Спершу вона не хотіла нічого казати панові і прайору. Вона розповіла мені, що просто-таки впивалася цим видовищем і думала, що то буде справедлива наука місяця з боками. Та потім їй спало нагадку, що нині врожай пшениці – то дуже важлива річ, і що політика ощадливості і допомоги фронту означає, що корів треба хутко вигнати з поля. Отож, вона спустилася, і зателефонувала панові Віпраєру. Проте замість подяки почула від нього щось дуже дивне. Вона не береться стверджувати, що то була сама лайка, бо не можна мати певності щодо того, що чуєш по телефону. Проте свою думку вона має, і я також. Утім, я не буду висловлювати її, бо он десь сюди йде, пан Мередіт, а місяць із баками – один із церковних старост. Отож, пильнуймо. Шукайте нову зірку?» спитав пан Мередід Уріле та пан Олівер, які стояли, звівши очі до неба між квітучого бадиля картоплі. Так, і ми вже знайшли її, онде понад верхівкою найвищої старої сосни. Як це дивовижно, бачити те, що сталося три тисячі років тому, озвалася Ріла, астрономи вважають, що саме тоді відбулося зіткнення великих мас матерії, що і породило цю нову зорю. Я почуваюся такою дрібною, думаючи про це. Пошивки додала вона. «Проте навіть ця подія, що змушує бачити світ у правильній перспективі небесних систем, не применшує того факту, що німці знову на відстані єдиного марш-китка від Парижа», – стривожно відказала Гертруда. «Мабуть, я хотів би бути астрономом», – замрінував пан Мередіт, споглядаючи зірку. «Певно є задоволення у цій справі», – притикнула пана Олівер. «Незбагненне, неземне задоволення в усіх значеннях цього слова». Я хотіла б мати кількох астрономів серед моїх друзів. «Уявіть собі, як то пліткувати про таємниці небесних світел», – засміялася Ріла. «Я думаю, чи глибоко цікавить астрономів справи землі», – запитав Лікар Блайт. «Очевидно, тих, хто досліджує канали на Марсі, не хвилюватимуть кілька ярдів, отрачених чи захоплених шансів на Західному фронті». Я десь читав… – озвався пан Мередіт, – що одну зі своїх книжок Ернест Ренен написав у 1870 році, обложеному Парижі, і надзвичайно приємно привів час у праці. Мабуть, його можна назвати філософом. А я читала, – докинала пана Олівер, – що незадовго до смерті він сказав, буцім шкодує лише про те, що не встигне побачити життєвих досягнень цього надзвичайно цікавого молодика німецького імператора». Якби Арнест Ренен не міг побачити, що зробив цей цікавий молодик з його любою Францією та з усім світом, хотіла б я знати, чи була б його філософська байдужість до справ буденних так само повна, як у 1870 році. А я хотіла б знати, де нині джем, подумала Рілла, охоплена стрімкою і бажальною хвилею спогадів. Минув уже понад місяць, відколи надійшла звістка про джемове зникнення». Відтоді, попри зусилля, рідні не довідалися нічого про його долю. Надійшло хіба два-три листи, написані ще до тієї фатальної вилазки, а після них була тільки тиша. То німці знову були намарні, посуваючись далі ближче до Парижа, то надходили чутки, що австрійці проривають лінію оборони на П'яве. Ріла з болем у серці відвернулася від нової зорі. То була одна із хвилин, коли її цілковито покинули надія і відвага коли здавалося неможливим прожити ще бодай день. Якби ж вони тільки знали, що сталося із Чемом, Можна стерпіти будь-яке лихо, про яке достеменно знаєш. Але важко повсякчас опаратися болісним сумнівам, страхам і жахливим підозрам. А вже ж, якби Джем був живий, він дав би знати про себе. Певно, він загинув. От ж вони ніколи не довідаються про це. Ніколи не знатиме достеменно – і понеділок марно чекатиме поїздів, аж доки помре від старості. Понеділок був лише бідолашним відданим песиком, що потерпав від рематизму і знав про долю свого господаря не більше, ніж решта. Тієї ночі Ріла довго не могла заснути. Прокинувшись, вона побачила, що Гартруда сидить при її вікні, зіпершись на підвіконня, зустрічає загадковий сріблистий світанок. Її чіткий профіль з пишною короною гостих чорних кіс на потилиці вирізнявся на тлі блідаво-золотавого досвітнього неба. Аж раптом Ріла пригадала, як Джем захоплювався виганами гертруденого чола та підборіддя, і зригнулася. Тепер усе, що нагадувало про Джема, завдавало їй нестерпного болю. Загибель Волтера лишила жахливу рану на її серці, але то була чиста рана, і хай як повільно вона гоїлася. М'як гоються всі такі рани, хоча шрами від них зостаються навіки. Проте мука, на яку перетворилося зникнення джема, була інакша. Отрута, що нуртувала в тій рані, не дозволяла їй зцілитися. Надія, вічай і знову надія, нескінченне очікування листа, що так і не надходив, що міг ніколи не надіти газетні статті з описами жорстокого ставлення до полонених, смутні думки про джемове поранення. Зносити це ставало дедалі тяжче. Артруда озирнулася, очі її дивно сяли. Ріло, я бачила новий сон. О, ні, ні. скрикнула Ріла, зіщулюючись. Сни пане Олівер завжди віщувало нещастя. Ріло, то був добрий сон. Послухай, мені наснилося до як чотири роки тому, що я стою на терасі і дивлюся вниз на глен. І він усе ще вкритий водою, що плюскає коло самих моїх стіб, а потім хвилі спадають. Стрімко, як накочувалося чотири роки тому, Далі і далі, аж ген до затока. І Глен, прекрасний і зелений, Постає мені перед очима. І над долиною Райдух Сходить веселка. Така сліпучо яскрава, Що мені паморочиться. І я прокинулася. Ріло. Ріло, попереду зміни не краще. Хотіла б я вірити в це, Зітхнула Ріла. Я віщував похмурі дні, «Отож і в щасті, вір мені!» – майже весело прицитувала Гертруда. «Ріло, я не маю жодних сумнівів!» Утім, попри великий прорив італійців на п'яве, що стався через два дні, сумніви ще не раз охопили Гертруду впродовж наступного, дуже тяжкого місяця. А коли всередині липня німці знов перетнули Марну, її боляче вжали в колишній нестерпний вічай. Ніхто і не сподівався, що диво на Марні повториться. Проте воно повторилося – знову, як у 1914 році. Марніцька битва стала поворотною миттю у воєнній історії. Французькі і американські підрозділи завдали раптового нищівного удару по незахищених флангах ворога. І все змінилося, стрімко і незбагненно, наче в вісні. «Союзники здобули дві грандіозні перемоги», – сказав лікар Блай 20 липня. «Це початок кінця. Я відчуваю». «Я відчуваю», – мовила пані Блайт. «Слава Богу!» – звалася Сьюзен, молотовно складаючи старечі руки, щоб угомувати тремтіння, а тоді пошепки додала. «Та це не поверне нам наших хлопців». А втім, вона вийшла на двір і здійняла прапор. Уперше із дня падіння Єрусалима. Він розгорнувся на вітрі і гордо замайорів у неї над головою. А Сьюзен піднесла руку і відсалютувала йому, як часто робив це Шерлі. «Кожен з нас пожертвував чимось, щоб ти маєв над нами», – сказала вона. «Чотириста тисяч наших хлопців подалися на фронт. 50 тисяч із них були вбиті. Але ти вартий цього». Ці вікоси її розкошлилися по під вітром і падали на обличчя. Довгий картатий фартух був пошитий із міркувань ощадливості, а не краси. Та все ж у ту мить вона викликала захват. Сьюзен була однією з відважних, терплячих, несхитних та героїчних жінок, які уможливили перемогу. Усі вони в її особі салютували символові, за який билися їхні рідні і близькі. Ця думка зринула в лікаря Блайта, коли він дивився на неї з порогу. «Сюзен», – сказав він, коли вона повернулася в дім, «і з самого початку до самого кінця цих подій ви були молодшиною». Розстіл 31. Пані Матильда Пітмен Поїзд зупинився на запасній колії в невеличкому селищі Мілворд. Ріла та Джим стояли просто неба на відкритій платформі. Спекотного серпневого вечора пасажирам тяжко було дихати в переповнених вагонах. Ніхто не міг збагнути, чому поїзд взагалі зупиняється в Мілворді. Ніхто ніколи не сідав там і не виходив. Найближчий будинок був розташований за чотири милі від станції» оточний кількома акрема пустища, де росла тільки чорниця і невеличкий сосновий гайок. Ріла їхала до Шарлотауна, де мала переночувати в гостях у подруги і наступного ранку зробити покупки для молодіжного Червоного Христа. Вона взяла Джимса із собою, почасти тому, що не хотіла обтяжувати матір і Сюзен доглядом за дитиною. Почасти ж тому, що захладно прагнула не розлучатися з ним аж до миті прощання навіки. Днями їй надійшов лист від Джеймса Андерсона. Той був поранений і лежав у госпіталі. Більше він не міг піти на фронт, отож мав намір поодужані вернутися додому і забрати Джеймса. Це смутило і непокоїло Рілу. Вона дуже любила Джеймса і у будь-якому разі журилася б через розлуку із хлопчиком – та якби Джеймс Андерсон був іншою людиною і мав гідний, затишний дім, їй було б не так важко. Проте перспектива віддати Джимса безвідповідальному, непрактичному, кочовому батькові, хай який він сердечний і добрий. Аріла знала, що Джеймс Андерсон справді сердечний і добрий, нітрохи трохи не тішила дівчину. Вона боялася, що Джеймс Андерсон не залишиться в Глені, він не мав там рідні. Тепер він міг навіть вернутися до Англії – Певно, вона ніколи вже не побачить свого милого, веселого Джеймса, якого так дбайливо виховувала. Що за доля чекає на нього при таким батькові? Ріла хотіла було попросити Джеймса Андерсона залишити хлопчика їй, та, судячи з тону його листа, її сподівання були марними. Якби він бодай лишився в Гленні, де я могла б стежити, як росте Джеймс, і брати його до себе, мені було б легше, думала Ріла. Та я чомусь певна, що вони тут не лишаться і Джимс не матиме жодної змоги пробитися в люди. А він же, як не крути, тьому ще хлоп'я, частолюбне і допитливе. Проте його батько ніколи не матиме ані цента, щоб допомогти йому здобути освіту чи розпочати справу. «Джимсе, моє воєнне малятко, що ж буде з тобою?» Тим часом Джеймс нітрохи не переймався своєю долею. Він весело споглядав пустощі смугастого борондука, що вистрибував на духу станції. Поїзд рушив – Джимс нахилився вперед, щоб востаннє глянути на борондука, і відпустив Ріла на руку. Дівчина ж так замислилася про те, що буде із Джимсом у майбутньому, аж геть покинула стежити, що відбувається з ним у теперішньому. А відбулося те, що Джимс втратив рівновагу, сторчголов полетів уперед і впав у зарості Орляку з іншого боку дощаної платформи. Ріла скрикнула і розгубилася – вона кинулася до сходів і собі вискочила з потяга. На щастя, він ішов не так швидко, та і Рилі стало глусто стрибнути в напрямку руху. Утім, вона незграбно впала на насип і скотилася в рівчак. Увесь порослий з лотушником та диким льоном. Ніхто не бачив, що сталося. Поїзд прискорився і невдовзі зник за поворотом. Оглушена, проте неушкоджена Ріла підхопилася. Вилізла з рівчака і, мовно-віженно, рвонула на інший бік платформи, гадаючи, що знайде Джимса мертвим або покаліченим. Утім, Джимс, якщо не зважати на переляк і кілька синців, був цілісінький. На страшний він навіть не заплакав. Та Ріла розридалася, виявивши, що хлопчик живий і здоровий. «Поганий поїзд!» – гидливо промовив Джимс. «І Бог поганий!» – додав він, люто зеркнувши в небо. Ріла засміялася, ридаючи. І стан її почав нагадувати те, що лікар Блайд назвав би істерикою. Проте дівчина опанувала себе, перш ніж устигла віддатися їй на потало. Ріло Блайд, мені за тебе соромно, негайно заспокойся. Джимсе, не можна казати такого. Бог викинув мене з поїзда, обурено вправив своєї Джимс. Хтось мене викинув? Ти не викидала. Отже, то був Бог. Ні, ти впав тому, що відпустив мою руку і нахилився вперед. «Я застерігала тебе, тож ти сам винен у цьому». Джим зглянув на неї, пересвідчився, що вона не жартує, і знову зиркнув у небо. «Тоді вибач, Боже», – недбало відповів він. Ріла і собі поглянула на небо. Воно їй не сподобалося. З північного заходу сунула чорна грозова хмара. Що ж їм робити? Іншого поїзда не було. Додатковий дев'ятигодинний ходив лише по суботах». Чи вдасться їм дістатися до хани Брустер, яка жила за дві милі від станції раніше, аніж почнеться дощ. Ріла подумала, що їй самі це було б неважко, та Джимс то геть інше, чи здолають його наженята цей дальній шлях? Доведеться спробувати, у йому вела Ріла. Можна зачекати тут, доки гроза мене? та що, коли дощ падатиме до ранку. І темно тут буде, а якщо ми дістанемося до хани, вона пустить нас на ніч. Ханна Брустер, коли була ще Ханною Крофорд, мешкала в Гленні і ходила до школи з Рілою. Тоді вони були добрими подругами, хоча Ханна була на три роки старша. Вона дуже рано вийшла заміж і переїхала до Мілворда. За хатньою працею, дітьми і непрактичним чоловіком жилося їй нелегко, тож Ханна рідко приїздила до Глена. Ріла гостювала в неї лише раз, невдовзі по її весіллі, та вже кілька років не зустрічалася з нею і не одержувала листів. Утім, Ріла знала, що вони із Джимсом завжди будуть бажаними гостями в домі рум'яної, добросертої, щедрої хани. Першу милю вони здолали Бадьору, та друга далася важче. Дорога, якою майже не користувалася, була горбкувата і поорана глибокими коліями. Джимс так отомився, що останній чверть милі Ріла мусила нести його на руках. Додому брустерів вона дійшла знесилена і, полегшено зітхнувши, поставила Джимса на стежку. Чорні хмари облягли небо з усі біч. Із них уже падали перші важкі дощові краплі. І було чути лунки й гуркіт грому. Аж тут на неї чекало невтішне відкриття. Усі вікониці були закриті, а двері замкнені. Очевидно, господарів не було вдома. Ріла кинулася до невеличкої клуні. Вона теж була замкнена. І ніякого іншого сховку. Маленький вибілений будиночок не мав ні тераси, ні ганку. На дворі майже спонучило – і становище здавалося безнадійним. «Я залізу всередину, навіть якщо доведеться розбити вікно», рішуче сказала Ріла. Хана хотіла би, щоб я так учинила. Вона засмутилася, бо дізнавшись, що я прийшла до неї сховатися від грози і не змогла потрапити в дім. На щастя, нічого розбивати не довелося. Кухонне вікно відчинилося дуже легко. Ріла посадовила Джимса на підвіконня і залізла сама в ту ж мить, коли небо розпанахала перша блискавиця, «Дивися, скільки шматочків гьому! гйому!» – у захваті крикнув Джимс, коли земля стригнулася від гуркоту. Ріла зачинила вікно і насило відшукала та запалила лампу. Вони опинилися в дуже затишній кухонці. По один бік її відніла охайно гарно вмебльована вітальня, а по іншій – комора, повна різноманітних наїдків. «Я розташуюся тут, як удома», – мовила Ріла. «Я знаю, що хана хотіла б цього. Я приготую нам із Джимсом перекуску». А тоді, якщо буря не вщухне і ніхто не прийде додому, я піднімуся нагору, у кімнату для гостей і ляжу спати. У надзвичайній ситуації слід перед усім діяти холоднокровно і розважливо. Якби я не розгубилася, уздрівши, як Джимс випав з потяга, то кинулася б у вагон і смикнула з топкаран. Тоді я не опинилася б у такій дурній ситуації. Та коли це вже сталося, я мушу якнайкраще подбати про нас обох. Дім додала вона, розіраючись. «У значно кращому стані, аніж коли я була тут минулого разу. Звісно, тоді хана і тет лише починали вести своє господарство. Проте мені здавалося, що тет не вельми заможний хлопець. Мабуть, він почав добряче заробляти, якщо вони можуть дозволити собі такі меблі. Я страшенно тішуся за хана». Гроза минула, проте на дворіща падала злива. Об одинадцяті Ріла вирішила, що брустери вочевидь уже не повернуться додому на ніч. Джим заснув на канапі. Вона перенесла його в кімнату для гостей і вклала до ліжка. Потім дівчина розтяглася сама, обрала нічну сорочку, яку знайшла в комоді біля умивальника, і згорнулася в постелі, що приємно пахла лавандою. Після всіх пригод і фізичних зусиль Ріла була така втомлена, що навіть ця химерна ситуація не завадила їй міцно заснути вже через кілька хвилин. Ріла проспала до восьмої ранку, а тоді зненацька прокинулася, зачувши, як хтось промовляє різким, грубим голосом. Ано, ну ви двоє, прикиньтеся. Я хочу знати, що це означає. Ріла, як було велено, ураз прокинулася. Вона ще ніколи не прокидалася так стрімко. У кімнаті стояли троє один із них чоловік, і всі вони були їй незнайомі. Чоловік був кремезний, із густою чорною бородою і сердитим поглядом. Поруч із ним стояла жінка, висока, кощава і незграбна, із розкошленим рудим волоссям і в надзвичайному капелюсі. Вона здавалася ще лютішою за чоловіка. Позаду стояла друга жінка – крихітна бабця, з лиця щонайменше 80-літня. Попри мініатюрність, вигляд її вражав. Бабця була вбрана в густо-чорну сукню, мала білосніжні коси і мертвотне-біле обличчя, на якому видніли лежваві і длопитливі чорні вуглинки очей. Вона була здивована так само, як решта двоє – та Ріла відчула, що стара зовсім не сердиться. Крім того, дівчина збагнула, що сталася помилка жахлива помилка. Аж тут чоловік проказав іще грубіше, ніж досі Ну, годі, хто ти така і що ти тут робиш? Ріла озвалася на лікті, видаючись і почуваючись, розгубленою і спантеличиною. Вона почула, як чорнобіла бабця підсміхнулася до себе. Вона, мабуть, справжня, подумала Ріла. Не могла ж вона мені наснитися? Уголос дівчина відповіла, затинаючись. «Хіба це не дім Теодора Брустера?» «Ні», – уперше озвалася висока жінка. «Це наш дім. Восени ми купали його у Брустері. Вони переїхали до Грінвейла, Наше прізвище Чаплі». Сердечно заскочена Ріла впала на подушку. «Пробачте», – сказала вона. Я, «Я думала, що тут мешкають Брустери. Пані Брустер – моя приятелька. Я Ріла Блайт, дочка лікаря Блайта із Глени Святої Марії». Я їхала до міста зі своїм і з оцим хлопчиком. Він випав із поїзда, а я вискочила за ним. І ніхто не помітив. Нам не було як їхати додому, а насувалася буря. Ми прийшли сюди, і коли нікого з господарів не виявилося, ми залізли через вікно і, і розташувалися як удома. Я бачу, саркастично мовила рода жінка. Правда, як мокрий горить, відрубав чоловік. «Ми не вчора народилися», – Доконала жінка. Пані Чорно-Біла не сказала нічого, та доки решта двоє висловлювала свої невельми, приязні зауваження, вона зігнулася в безгучному нападі сміху, похитуючи головою і нечутно плескаючи в долоні. Ріла, ображена голосливим тоном подружжя Чаплі, отямилася і розрятувалася. Цівши в ліжку, вона ще найдошкульніше проказала – я не знаю, де і коли ви народилися, та, вочевидь, там навчають дуже дивних манер. Якщо ви будете такі ласкаві покинете мою е, цю кімнату і дати мені змогу одягнутися, я більше не зловживатиму вашою гостинністю, Ріла говорила з обивчим сарказмом. І я щедро заплачу вам за нічліг і за їжу, яку ми з'їли. Чорна біла проява смахнула руками, удаючи безгучну овацію. Можливо, пан Чаплі злякався все ріленого тону, чи радше втішився перспективи дістати грошей. Принаймні, відповів він чимніше. Гаразд, коли заплатиш, то добре. Нічого вона тобі не платитиме, – надивовежу різко, чітко і виразно мовила пані Чорнобіла. Якщо тобі не соромно за себе, Роберта Чаплі, то маєш те, що які соромно за тебе. Жоден гість не платитиме за їжу і не чліг у домі, де мешкає пані Матильда Пітмен. Затям, що я, коли і втратила становище у світських колах, усе ж не забула про правила гідної поведінки. Я знала, що ти скупар, коли Амелія віддалася за тебе, і ти зробив її такою самою скнарою. Проте пані Матильда Підмен була тут господиною, і пані Матильда Підмен лишиться господиною до віку. Тому йди на звідси Роберта Чаплі і дай цій дівчині одягнутися, а ти, Амелія, спускайся вниз і приготуй її сніданок». Ріла ще ніколи в житті не бачила такої жалюгідної покори, з якої ці двоє великих людей виконали накази крихітної старенької. Вони подалися геть, не виявивши протесту ні словом, ні звуком. Щойно за ними зачинилися двері, пані Матильда Пітмен затрусилася від безгучного сміху. «Кумедно, егеш», – сказала вона. «Зазвичай я даю їм дійти до краю, та іноді мушу присадити їх, і роблю це нараз». «Вони не сміють перечити, бо я маю добрячий статок», – і вони бояться, що я не заповім їм усе до копійки. Та я і не заповім. Щось відступлю, але не все, тільки щоб розротувати їх. Я ще не вирішила, що робитиму із грішми. Та скоро вже мушу постановити, бо о 80 років дні твої злічені. Ну, дорогенька, вдягайся і не поспішай. А я піду вниз і пригляну за тими жаднюгами. Яке гарне хлоп'я. Це твій братик? Ні, це солдатський син, якого я виховую, бо його мати померла, а батько на фронті. По кірному виларіла. Солдатський син? Хм. То краще мені зникнути, доки він прокинеться і заплаче. Діти не люблять мене. І не любили ніколи. Не пригадаю, щоб котрий з малий сам підійшов до мене із власної волі. Своїх дітей я ніколи не мала. Амелія – моя посербиця. Ну, та й клопоту я не зазнала. Діти не люблять мене, а я їх, тож ми квити». Але це справді гарне хлоп'я. І в цю мить Джемс прокинувся. Він розплющив карі очиська і не змигнув, тупився в пані Матильду Пітмен. Потім він сів у ліжку, чарівливо усміхнувся, аж на щоках його з'явилися ямочки. Указав пальцем на пані Матильду Пітмен і чітко промовив. «Гайна тітонька, гайна тітонька їла!» Пані Матильда Пітмен усміхнулася. Навіть вісімдесятилітні жінки часом тішиться по «Я чула, бо діти та дурні кажуть правду», – відповіла вона. «За мені часто робили компліменти, але в моєму віці їх чуєш далі рідше. Я вже багато років не діставала жодного». «Ай, добре ж, коли тобі скажуть таке. Але ти, бетошнику, мабуть, не схочеш поцілувати мене». Аж тут Джимс утнув дещо нечуване. Він був дуже стриманим хлопчиком і зрідка цілував навіть мешканців Інглесайдо. Але тепер підхопився, просто в нижній сорочичці підбіг до краю ліжка, міцно обхопив пані Матильду Пітмен за шию і тричі смачно поцілував у щуку. «Джимсе!» – вигукнула Ріла, вражена його зухвалістю. «Не заважаю йому», – звеліла пані Матильда Пітмен, поправляючи капелюшок. «Приємно побачити того, хто не боїться мене. Усі бояться, і ти також, хоча і намагаєшся це приховати. Але чому?» Звісно, Роберт і Амалія бояться, бо їх я навмисно залякаю, але інші теж завжди бояться. Хай як темно я розмовлятиму з ними. Ти лишиш цього хлопчика в себе? Мабуть, ні. Невдовзі повернеться його батько. А він, той батько, добрий чоловік. Ну, він приясний і сердечний, але він бідний і, боюся, ніколи не розбагатіє. Розумію, безпорадний. Ні заробити не може, ні заощадити. Ну, я подумаю. Подумаю. Є в мене ідея. Добра ідея. Ще і Робертові з Амелією аж заціпить від люті. Але, бач, це дитя мені подобається, бо не боїться мене. Про нього варто подбати. Ну, одягайся, як я валіла тобі, і спускайся, як будеш готова». Після падіння і пішої дороги непередодні оріли, боліло все тіло. Проте вона швидко вбралася сама і одягла Джимса. Коли вони спустилися, у кухні на столі вже парував гарячий сніданок. Пана Чаплі не було видно, а на пані Чаплі краяла хліб. Пані Матильда Пітмен сиділа в кріслі, в'яжучи сіру солдатську шкарпетку. Вона досі була в капелюшку і із тримуфальним виразом обличчя. «Сідайте, дорогенькі, попоїште!» припросила вона. «Я не голодна», – благально мовила Ріла. «Я, мабуть, і їсти не зможу. І нам час іти на станцію. Скоро приїде поїзд. Будь ласка, пробачте нам і відпустіть нас. Я візьму тільки шматок хліба з маслом для Джеймса». Пані Матильда Пітмен жартома прогрозила її спецею. «Сідай і поснідай», – відказала вона. «Пані Матильда Пітмен велить тобі! Усі слухаються пані Матильди Пітмен, навіть Робертс з Амелією. І ти мусиш слухатися». Ріла скорилася. Вона сіла до столу і, заворожена гіпнотичним поглядом пані Матильда Пітмен, смачно поснідала. Слухняна Амелія не зрунила ні слова. Пані Матильда Пітмен також мовчала, проте несамовито вимахувала спицями, підсміхаючись власним думкам. Коли Ріла відклала ложку, пані Матильда Пітмен згорнула своє в'язання. «Тепер ви можете йти, якщо хочете», – сказала вона. «Та це не обов'язково. Живіть тут скільки забажаєте, а я змушу Амелію варити вам їсти». Незалежна панна Блайт, яку деякі недоброзичливіці з молодіжного Червоного Христа звинувачили в прагненні всіма попихати і розпоряджатися, почувалася неспроможною вимовити бодай щось. «Дякую», – пролободіла вона врешті-решт. «Але нам справді треба йти». «Тоді», – мовила пані Матильда Пітмен, відчиняючи двері, – «онтибричка для вас». Я виліла Робертові запрягти коней і відвести вас на станцію. Люблю змушувати Роберта догоджати мені. Це чи не єдина моя розвага. Мені вже за 80, і більшість житейських радостей втратили для мене свою привапу, крім однієї – попихати Робертом. Роберт сидів у дворі на нижній сходинці елегантного чотиримісного екіпажа. Вочевидь, він почув кожне слово своєї тещі, проте не виявив цього. «Дозвольте мені...» Мовила Ріла, збираючи рештки відваги. Будь ласка, я дуже хочу ох. О. Вона знову перелякалася, зустрівшись поглядом із пані Матальдою Пітмен. Відшкодувати вам. Пані Матильда Пітмен уже сказала і сказала серйозно, що не бере платні зі своїх гостей і забороняє робити це всім, хто мешкає в її домі, хай як їх на те спокушає вроджена жадібність. Їдьте до міста і провідайте мене наступного разу, як вам буде по дорозі. «Не бійся, хоча ти не злякливих, зважаючи на те, як ти сьогодні припнула Робертові язика. Ти мені подобаєшся. Нині дівчата здебільшого боязкі, полохливі створіння. Коли я була дівчиною, я не боялася нікого і нічого. Гляди цього хлопчика, як годиться. Він незвичайна дитина. І змушу Роберта об'їздити всі калюжі на шляху, бо це нова бричка, і я не хочу, щоб вона була вся заляпана». Джимс посилав пані Мательді Пітмен повітряні цілунки, доки міг бачити її, і вона махала йому недов'язаною шкарпеткою з вікна. Усю дорогу до станції Роберт не промовив ні слова, ані злостивого, ні доброзичливого. Проте слухняно об'їздив усі калюжі. Зійшовши на платформу, Ріла чемно подякувала йому, та він лише нерозбірливо буркнув щось, хльоснув коня і поїхав не озираючись. «Ох», – зітхнула Ріла, – я мушу негайно стати колишньою Рілою Блайт. Останні кілька годин я була не з собою, не знаю ким, певне, витвором цієї надзвичайної старенької. Мабуть, вона загіпнотизувала мене. Оце пригода. Треба написати про неї хлопцям. І Ріла знову зітхнула, згадавши, що написати тепер можна тільки Джері, Кенневі, Карло та Ширлі. Джем, який міг належно оцінити пані Матильду Пітмен. Де він? Росій 32. Звістка від Джема. 4 серпня 1918 року. Минуло 4 роки від танців на маяку. 4 воєнні роки. А здається, що часу минуло отріч більше. Тоді мені було 15, а тепер мені 19. Я сподівалася, що минулі 4 роки будуть найвеселішими в моєму житті, а вони стали роками війни, страху, горя та хвилювань. Але я смиренно надіюся, що вони додали мені сили і допомогли зміцнити характер. Сьогодні, в передпокої, я випадково почула розмови мами з татом про мене. Я не підслуховувала, просто не могла не почути її, ідучи на нагору. Отож і вислухала те, чого, згідно із приказкою, не дано почути тим, хто підслуховує похвалу на свою адресу. То були мамоні слова, і я запишу їх тут, щоб черпати в них розраду, коли під упаду насилі і здаватимуся собі нікчемною, самозакоханою егоїсткою. «Ріла дивовижно змінилася впродовж цих чотирьох років», – мовила мама. «Колись вона була безвідповідальним дитям, а нині стала дорослою, мудрою дівчиною. Це велика втіха для мене. Нен і Ді так віддалилися, тепер вони рідко бувають удома, а Ріла стає мені ближче». Ми з неї добрі подруги, Гілберте. Не знаю, як би я пережила ці страхітливі роки без неї. Ось мені слова. І Я така рада, горда, смиренна, і мені трохи ніяково. Добре, що мама високої думки про мене. Але я на це не заслуговую. Я геть не така мудра і сильна. Безліч разів я бувала сердитою, нетерплячою, нещасною і зневіреною. Це мама та Сьюзен, оплот сім'ї. Але я, певно, трішки допомогла їм. І дуже щаслива, якщо це справді так. Із фронту постійно надходять добрі новини. Французи і американці раз по раз змушують німців здавати позиції. Деколи мені страшно, що це не триватиме довго. Після чотирьох років утрат ці успіхи видаються неправдоподібними. Проте ми не святкуємо їх. Сюзен здіймає прапорта, ми не радіємо. Надто важкою ціною далися нам ці звістки – ми просто вдячні, що ту ціну було сплачено ненамарне. Про джема ще нічого не відомо. Ми сподіваємося. Просто тому, що інакше не сміємо. Та іноді ми відчуваємо, хоч ніколи і не зізнаємося в цьому, що наші надії безглузді. І з плином тижнів це стається дедалі частіше. Можливо, ми нічого так і не дізнаємося. Це найжахливіша думка з усіх. Не уявляю, як фейт може зносити це. У листах вона пише, що ні на мить не втрачає віри, але, очевидно, її ухоплюють сумніви, чорні і понурі, так само, як нас усіх. 20 серпня 1918 року. Сьогодні канадські підрозділи знову в бою. Пан Мередіт одержав телеграму, де сказано, що Карл був легко поранений і лежить у госпіталі. Немає ні слова про те, куди він дістав поранення. Це незвично. І ми всі хвилюємося – із фронту тепер щодня надходять звістки про нові перемоги. 30 серпня 1918 року. Мередіти одержали лист від Карла. Поранення в нього легке, але припало на праве око, що більше ніколи не бачитиме. «Одного ока достатньо, щоб розглядати жуків», – весело пише Карл. «І ми знаємо, що все могло бути страшніше». Раптом би він втратив обидва ока, та після Карлового листа я плакала цілий день. Його прекрасні, мужні сині очі. Єдина втіха у тому, що він більше не піде на фронт. Карл повернеться до Глена одразу після госпіталю. Перший з наших хлопців, які приїдуть додому. Коли повернеться решта? І є один, що не повернеться ніколи. Принаймні, ми вже не побачимо його, навіть якщо він буде з нами. Але я певна, він прийде сюди, коли повернуться наші хлопці. За ними йтиме і невидиме військополеглих. Ми не побачимо їх, але вони будуть тут. 1 вересня 1918 року. Учора ми з мамою їздили до Шарлотауна Дивитися кінофільм «Серця світу». Я страшенно осоромилася. Тато збиткуватиметься із цього до кінця моїх днів, але на екрані усе було таке справжнє, і я захопилася фільмом. Аж забула про все на світі, окрім тих сцен, що розгорталися в мене перед очима. А одна з них, уже не при кінці, була страшенно напружена. Героїня боролася із огидним німецьким солдатом, який намагався кудись її затягти. Я знала, що в неї є ніж. Вона сховала його, щоб мати на похваті, і не розуміла, чим вона не вихопить його і не прикінчить нападника. Тоді я подумала, що вона, напевно, забула, і геть утратила голову в цю драматичну мить. Я підхопилася на рівні ноги просто поміж усіх тих людей і заверещала «Ніж у тебе в панчосі! Ніж у тебе в панчосі!» О, я таки вразила всіх. Найкуменіше, що в ту ж таки мить, героїня вихопила ніж і заколола солдата. Усі глядачі сміялися. Я отямилася і упала на своє місце, вся червона від сорому. Мама трусилася від сміху, а я образилася. Чого вона не всадовела мене назад, доки я встигла пошитися в дурні? Вона запевняє, що навіть не встигла збагнути, що діється. На щастя, у залі було темно, і навряд чи там був хтось із наших знайомих». А я вже гадала, що стаю мудрою, розважливою і жіночною. Певно, я ще не скоро зможу таки досягнути цієї жаданої цілі. 20 вересня 1918 року. На Сході Болгарія просить миру. На Західному фронті британські війська прорвали лінію Гінденбурга. А тут, у глені Святої Марії, маленький Брюс Мередіт здійснив прекрасний учинок. Прекрасний тому, що до цього його спонукала любов. Сьогодні до нас приходила пані Мередіт і розповіла нам усе. Ми з мамою плакали, а С'юзен пішла на кухню і заходилася гримотіти каструлями. Брюс завжди обожнював Джема і не забував його всі ці роки. У певному розумінні він вірно чекав на нього, так само як понеділок. Усі ми казали йому, що Джем неодмінно повернеться. Та, схоже, очора в кремниці Картера Флега він випадково почув, як його дядько Норман бідкався, що Джем Блайт очевидячки згинув навіки, і ми в Інглесайді повинні облишити всяку надію». Брюс подався додому і плакав, аж доки заснув. А нині пані Мередіт бачила, як він йде із двору, сумний, але непохитний, і з кушенням оберемку. Вона згадала про це тільки згодом, коли Брюс вернувся додому заплаканий і розказав їй, тремтячи від ридань, що втопив свого тиграка. «Невіщо ж ти це зробив?» – вигукнула пані Мередіт. «Щоб повернути Джема?» Плачучи відповів Брюс, «Я подумав, що коли я пожертвую Богові тигрика, він зробить так, аби Джем повернувся додому. І я втопив його. Мамо, це було дуже тяжко, але тигрик був найцінніший, що в мене є. І тепер Бог, напевне, поверне Джема. Я сказав Богові, що віддам йому тигрика, якщо він поверне Джема додому. І він поверне. Так, мамо?» Пані Мердід не знала, що сказати сердечному хлопчикові. Вона не могла пояснити йому, що його жертва може і не допомогти повернути Джема. Що Бог діє інакше, отож вона сказала, хіба що Брюс не повинен чекати негайної відповіді на прохання, що Джем, очевидно, повернеться ще не скоро. Але Брюс відповів, ні, мамо, я думаю, це не забере в Бога більше, ніж тиждень. Ох, мамо, тигрик був таким гарним котиком, так лагідно моркотів. Чи ви гадаєте, Богові буде цього недостатньо, щоб вернути Джема? Пан Мердід непокоїться, як це окошиться на Брюсовій вірі в Бога. А пані Мердід непокоїться, як це окошиться на самім Брюсі, якщо його надія не справдиться. А я хочу плакати, думаючи про це. Миле віддане хлопчиня, він так любив цього котика. І якщо його жертва буде марною, а стільки жертв здаються нині марними, у нього розіб'ється серце». Він іще замалий, щоб розуміти, що Бог не завжди відповідає на молитви так, як ми хочемо, і не укладає з нами угод, навіть якщо віддати Йому найцінніше для нас. 24 вересня 1918 року. Щойно я клякла в місячнім сяйві при своєму вікні, і довго стояла так, славлячи і славлячи Бога. Учора об 11 вечора я сиділа тут у себе в кімнаті і писала листа Шерлі, Удома всі спали, крім тата, якого викликали до пацієнта. Задзвонив телефон, і я кинулася в передпокій, щоб узяти слухавку, доки прокинеться мама. То був міжміський дзвінок. Голос у слухавці проказав. «Вас турбують із шарлотанської телеграфної компанії». Надійшла міжнародна телеграма на ім'я лікаря Блайта. Я подумала про Шерлі і похолола. А тоді голос додав. «Із Нідерландів». Телеграма була така. «Приїхав сьогодні». «Утік з полону. Здоровий! Чекайте листа!» Джеймс Блайд. Я не зумліла, не впала, не закричала. Я не відчула ні радості, ані подиву. Я не відчула нічого, Лиш остовпіла, як того дня, Коли довідалася, що Волтер іде на війну. Я повісила слухавку і озирнулася. На порозі своєї спальні стояла мама У старому рожевому пенюарі І з довгою тустою косою, що спадала на спину, ясними очима. Вона здавалася зовсім юною дівчиною. «Звістка від Джема запитала вона. «Як вона знала?» Я не сказала ні слова по телефону, крім «так, так, так». Мама каже, що не знає, як сама, але вона таки знала. Вона не могла заснути, почула цвінок і вже тоді знала, що це новини від Джема. «Він живий, здоровий, у Нідерландах», – мовила я. Мама вийшла в передпокій і відповіла тато у верхньому глені. Я зателефоную і розповім йому. Вона була дуже спокійна, зовсім інакше, ніж мала би бути, за моїми уявленнями, але я теж була спокійна. Я розбудила Гартруду та Сюзен і повідомила їм новину. Сюзен відповіла слава Богу. Потім чи ж я не казала, що понеділок знає, і наостанок я заварю нам по чаші чаю. Вона пішла на кухню, просто в нічній сорочці. Заварила чай і примусила маму і Гертруду випити його, але я піднялася до себе, замкнула двері, уклякла біля вікна і розплакалася, так як колись Гертруда, почувши свою велику радісну звістку. Здається, тепер я знаю, як почуватимуся на ранок Воскресіння із мертвих. 4 жовтня 1918 року. Нині надійшов лес від Джема. Він у нас лише 6 годин, а зачитаний до дірок». Начальниця поштового відділення розповіла всім у Глені про нього, і кожен зайшов до нас послухати новини. Джем був тяжко поранений у стегно. Німці знайшли його і доправили в табір для полонених. У нього була гарячка. Він марав і не розумів ані де він, ані що відбувається. Аж через кілька тижнів він очуняв, зміг писати і написав, але лист загубився. У таборі до нього ставилося не зле, тільки пайка була погана. Їм не давали нічого, крім кавалка житнього хліба, миски вареної ріпи і подекуди супу із чорними бобами або чорною квасолею А ми тут тричі на день сідали за щедро накритий стіл і ласували наїдками Джем писав нам так часто, як міг, але боявся, що ми не одержуємо листів, бо не дістав жодної відповіді Щойно оклигав, він намагався втекти, та його впіймали і повернуло до табору Аж за місяць вони із товаришем здійснили ще одну спробу і вибралися в Нідерланди. Джем не одразу вернеться додому. Він іще не такий здоровий, як було сказано в телеграмі. Рана його не загоїлася як слід, тож йому доведеться полікуватися в Англії. Та згодом він одужає, а ми вже знаємо, що він у безпеці і невдовзі повернеться. І ох, як це змінює наше життя. Надійшов лист і від Джеймса Андерсона. Він побрався з Англійкою де мобілізувався і повертається додому, до Канади. Не знаю, радіти мені чи журитися. Усе залежатиме від того, що вона за дівчина. Був іще один доволі загадковий лист від шарлотаунського адвоката. Він запрошує мене до своєї контори у будь-який зручний час обговорити питання спадку покійної пані Матильди Пітмен. Кілька тижнів тому я прочитала в Enterprise, що пані Матильда Пітмен померла від серцевого нападу. Цікаво, чи це запрошення якось стосується Джимса? 5 жовтня 1918 року. Сьогодні вранці я поїхала до міста і зустрілася з адвокатом пані Матильди Пітмен. Миршевим чоловічком з ріденькою Чуприною, який говорив про свою покійну клієнтку з такою безмежною шаною, аж стало ясно, що він був у неї під закаблуком. Так само, як Робертс з Амелією. Незадовго до її смерті він склав для неї новий заповіт. По ній залишилося 30 тисяч доларів і майже вся сума відійде Амелії Чаплі. Проте п'ять тисяч вона відступила мені, як Джимсовій опікунці. З відсотків я можу забезпечувати його потреби на власний розсуд, а основний капітал буде виплачений йому по досягненні 20-річного віку. Джимс, вочевидь, був народжений під доброю зорею. Спершу я врятувала його від голодної смерті у пані Коневер, тоді Марі Ванс надала йому померти від дифтеритного крупу, і ось тепер доля зласкавилася над ним, коли він випив із потяга». І він не лише впав у м'які зарості орляку, а й здобув собі добрий спадок. Мабуть, як заявила пані Матильда Пітмен, і як я завжди вірила, він незвичайна дитина, і на нього жде незвичайна доля. Принаймні, нині він забезпечений, і Джеймс Андерсон не протринкає синових грошей, навіть якщо захоче. Тепер, якщо його мачуха виявиться хорошою дівчиною, я буду спокійна за свого солдатського хлопчика». Цікаво, що думають про це Робертс з Амелією. Мабуть, віднині, їдучи кудись, вони найретельніше замикатимуть вікна. Росл 33. Перемога День холодних вітрів і понурих небес, процитувала Ріла одного недільного ранку, а точніше 6 жовтня. Було так холодно, що у вітальні довелося розпалити камін і веселі язаки полум'я, що сили розвіювали довколишню сірість. Схоже на листопад, а не на жовтень. А листопад це такий бридкий місяць. У вітальні сиділа кузина Софія, що згодилася пробачити кривду Сюзен і дружина Мартіна Клоу, яка, звичайно, не ходила в гості по неділях, але сьогодні зайшла, щоб опозичити в Сюзен мазі від ревматизму. Так було дешевше, ніж звертатися до лікаря. Боюся, зима буде рання, прорекла кузина Софія, ондатри будують собі волотенські житла довкола Ставка. «А це безперечна ознака. Падонько, як же виросло це дитя?» – зітхнула вона. мовби те, що діти ростуть, було зовсім погано. Коли повернеться його батько?» «Наступного тижня», – мовила Ріла. «Недіюся, мачуха не кривдитиме бідолаху», – знову зітхнула козана Софія. «Але хто зна? Хто зна? Він, певно, побачить різницю між тим, як ставилися до нього тут і ставитимуться й де інде». «Ти зіпсувала його, Ріло, потираючи всім його забаганка». Ріла висміхнулася, притулившись щукою до джимсових кучерів. Вона добре знала, що лагідний, життєрадісний джимс не зіпсований. Та попри усмішку, їй було сумно. Ріла і собі міркувала про нову пані Андерсон, стривожно уявляючи, яка вона виявиться. «Я не зможу віддати джимса жінці, яка не буде любити його», розпашливо думала Ріла. «Мабуть, знову дощитиме», – проказала козина Софія. «Страшенно багато дощів паде в нас цієї осені». Тяжко буде людям сіяти озимі. Не так було за моєї молодості. У нас тоді жовтні стояли теплі і сухі. Але нині всі пори року змінилися. Нарікання козини Софії орвав телефонний дзвінок. Панна Олівер відповіла. Так? Що? Що? Це правда? Це офіційно? Дякую вам. Дякую. Гертруда озирнулася і виразно глянула на присутніх. Темні очі її палахтіли, засмагле обличчя взялися рум'янцем, аж раптом сонце пробилося з поза низьку навислих хмар, і світло його полилося на старезний багряний клен за вікном. Його вогненні відблиски огорнули Гертруду, мов божественне полум'я. Вигляд у неї був, наче в жриці, що провадить урочистий таємничий ритуал. Німеччина і Австрія просять миру, сказала вона. На кілька хвилин Ріла ошаленіла. Вона підхопилася і затанцювала вітальною, плескаючи в долоні, плачучи і сміючись. «Сядь, дитино. мовила пані Клоу, в якої нічого не могло ошележити. Тож вона спромоглася уникнути незліченої кількості клопотів на своїм життєвому шляху. «Ох!» – вигухнула Ріла. «Минулі чотири роки я годинами крокувала цією кімнатою в тривозі та вічої. Дозвольте мені сьогодні прийти на її радісно. Ця мить була варта жахливих років очікування. І спогад про неї допоміг би мені пережити їх знову. «Сюзен, зіймімо прапор і зателефонуємо всім. Ми мусимо принести людям радісну звістку. Тепер ми їстимемо стільки цуклю, скільки захочемо?» – жваво запитав Джемс. То був незабутній день. Звістка ширилася салом, там і тут снували схвильовані люди. Багато хто з них забігав інглес-сайт. Мередіти прийшли і лишилися на вечерю. Усі говорили, і ніхто нікого не слухав. Кузина Софія наполягала, що Німеччині і Австрії довіряти не можна, що то все частина змови, але ніхто не зважав на її слова. «Нинішня неділя – це винагорода за ту страшну березневу», – мовила Сьюзен. «Я думаю», – сказала Гертруда тихо і неквапно, звертаючись тільки до Ріли, – «чи не здаватиметься нам життя бляклим і прісним, коли остаточно настане мир?» «Минулі чотири роки повнилися страхами і болісними сумнівами» жахливими звістками і дивовижними перемогами, чи не стане тепер для нас повсякденне життя банальним і нецікавим? Як дивно, радісно і нудно буде не боятися ранніх телеграм і газет, мабуть, ми боятимемося їх іще якийсь час, мовила Ріла. Мир не на настане, не зможе настати ще кілька тижнів, а за ці тижні може статися трагедія. Моя перша радість уже минула. «Ми здобули перемогу. Та, ох, якою ціною!» «Це не надто висока ціна за свободу», – тихо заперечила Гертруда. «Чи ти вважаєш інакше, Ріло?» «Ні», – прошепотіла Потім, Подумки, вона бачила білий хрест на полі битви у Франції. «Ні. Якщо ті з нас, хто житиме, доведуть, що гідні цієї свободи. Якщо ми не зрадимо обітниці...» «Ми не зрадимо обітниці», – відказала Гертруда. Вона підвелася. За столом запала тиша, і в тишіці Гартруда прочитала Волтерів вірш, славетного волонкаря. Коли вона закінчила, пан Мердіт теж підвівся і підняв свій келих. «Випиймо», – проказав він, – «за безмовне військо, за хлопців, які почули мелодію даря. Вони поклали своє сьогодення за наше майбутнє. Їм належить ця перемога». Розділ 34 Пан Гайд іде туди, де йому і місце, а С'юзен улаштовує собі медовий місяць. На початку листопада Джеймс покинув Інглссайт. Ріла провела його плачучи, проте з легким серцем. Пані Андерсон номер 2 виявилася такою славною дівчиною, що лишалося хіба чудуватися щасливому збігу обставин, який поєднав їх із Джеймсом Андерсоном. Вона була рум'яна, синьоока і пухкенька, округла і пружна, ніби листок герані». Ріла одразу збагнула, що їй можна довірити Джимса. «Я люблю дітей, панночко», – сердечно сказала вона. «Я звикла до них. Удома в мене лишилося шестеро менших братів і сестер. Джимс – гарне хлопчення, і я мушу сказати, що ви спромоглися виростити його за диво здоровим і гарненьким. Я любитиму його, як рідного сина, панночко. А Джима я ще приструнчу. Він не ледачий, та йому потрібен той, хто наглядав би за ним» і дбав про його заощадження. Ми винайняли маленьку ферму неподалік від села і житимемо там. Джим хотів залишитися в Англії, та я відмовилася. Я давно мріяла поїхати в іншу країну і завжди думала, що Канада цілком олаштувала б мене. Як добре, що ви житимете недолечко від нас. Ви ж дозволите Джимсові часто приходити в Інглссайт? Я дуже люблю його. Та звісно, панечко, я ще не бачила малішого дитяти. Ми... «Джим і я розуміємо, що ви зробили для нього, і будемо вам удячні, скільки життя. Він приходитиме до вас, коли забажаєте, і я радо вислухаю всяку вашу пораду щодо його виховання. Я так собі думаю, він ваша не більше, ніж будь-чи я, і я вже влаштую так, щоб ви надалі могли робити для нього все, що захочете». І Джимс поїхав, із блакитною супницею, але вже не в ній. А потім надійшли новини про перемир'я і цілий глен Святої Марії знавіснів від щастя. Того вечора в селі розклали велике багаття і спалили опудолу кайзера. Хлопчаки з рибайського селища підпалили висхлу траву на дюнах, і розкішне полум'я простяглося вздовж семи миль понад берегом. Ріла ж сміючись ударилася до своєї кімнати в Інглеседі. «Зараз я втну дещо непростими і нежіночне, заявила вона, витягаючи зелений оксимитовий капелюх із коробки. Я топтатиму його, доки він перетвориться на щось безфорне і безглузде, і я ніколи більше, скільки життя, не надійну анічогісінько цього відтінку зеленого. Ти мужньо дотримала слова, засміялася панна Олівар. То була не мужність, а звичайна впертість, якою я нині соромлюся, мовила Ріла, радісно товчучи капелюха. Я хотіла показати мамі, а це дуже неце бажання негідне, хорошої чемної доньки. Та все ж я довела їй. І собі також я дещо довела. Ох, пане Ольвер, у цю мить я почуваюся зовсім дитиною. Малою, дурною і легковажною. Невже я колись казала, що листопад – найбридкіший місяць у році? Це найпрекрасніший місяць. Послухайте, як тенькають дзвіночки долоні Лені Райдух. Я ще ніколи не чула їх так ясно. Вони видзвонюють мир. На щастя. І все те миле, рідне… Розумне і дороге серцю, що повертається тепер до нас. Хоча я нині зовсім нерозумна і не вдаю такої. Сьогодні всі трошечки збожеволіли. Ми скоро отямимося, адже ми мусимо не зрадити обітниці і якнайшвидше відбудувати світ. Але сьогодні, панна Ольвар, будьмо веселі і безумні». З подвір'я, залитого сонцем, увійшла Сьюзен із виразом щонайглибшого задоволення. «Пана Гайда більше немає», – оголосила вона. «Немає?» «Сюзен, невже він помер?» «Ні, пані Блайдорогенька, це чудовисько не померло, та ми більше ніколи його не побачимо, я впевнена в цьому». «Сюзен, не кажіть так загадково, що сталося?» «Пані Блайдорогенька, нині по обіді він сидів на задньому ганку. То було щойно після того, як повідомили, що перемир'я підписане, і вигляд у цього кутицька був достеменно гайдівський. Запевняю вас...» Він видавався страхітною тварюкою, аж раптом, пані Блайдорогенька, із кухонного рогу вийшов Брюс Мередіт на дибах. Він оце вчиться вправлятися з ними. То і прийшов показати, як Хвацько в нього виходить. Пан Гайт лише глянув на нього і ураз перескочив через паркан. А тоді, притиснувши вуха, навіженно помчав крізь клиновий Гай. Я, пані Блайдорогенька, ніколи в житті ще не бачила такого наляканого створіння. Він так і не повернувся». О, Сьюзен, він повернеться, коли оговтиється після такого страху. Хто зна, пані Плайдорогенька, хто зна? Згадайте, що перемир'я підписане. А це нагадує мені про те, що місяця з баками учора розбив параліч. Я не стверджую буцім токара Господня для нього, адже мені невідомі наміри Усевишнього, та своя думка щодо цієї події в мене є. У Глені Святої Марії більше ніхто не почує ані про місяця з баками, ані про пана Гайда, можете бути певні. Про пана Гайда справді більше ніхто нічого не чув. Оскільки думати, Буцем він перелякався до смерті і не випадало, мешканці Інглесайду вирішили, що він отруївся чи був застрелений. Усі, крім С'юзен, що незмінно запевняла, цімкіт пішов туди, де йому і місце. Ріла тяжко побивалася за ним, бо ж надзвичайно любила свого статечного золотавого котика як у Гайдівському гуморі, так і в подобі доктора Джекіла. А тепер, пані блайдорогенька, мовила Сюзен. Поза якось сині прибирання позаду, і ми щасливо зібрали весь урожай, я влаштую собі медовий місяць, щоб відсвяткувати настання миру. Медовий місяць, Сюзен? Так, пані блайдорогенька. Медовий місяць, рішуче запевнила Сюзен. Я ніколи вже не матиму чоловіка, проте не хочу лишатися без усього іншого, і медовий місяць у мене буде. Я в шарлотауні у брата. Жінка його цілу осінь пролежала хвора, та ніхто не знає, чи вона помре. Вона ніколи нікому не розповідала про власні наміри. Тому її і не люблять у нашій родині. Але при всяк випадок я мушу поїхати і відвідати її. Онде вже 20 років я не приїздила до міста більше, аніж на день. І тепер хочу переглянути один із тих кінофільмів, щоб не геть уже відбитися від життя. Проте не бійтеся, пані Блайдорогенька, що вони надто захоплять мене. Я повернуся через два тижні, якщо ви погодитеся відпустити мене так надовго. Сюзен, ви безперечно, заслуговуєте доброго відпочинку. Поїдьте на місяць адже саме стільки має тривати справжній медовий місяць. Ні, пані блайторогенька, мені вистачить і двох тижнів. Та ще за три тижні до Різдва я мушу бути вдома, щоб як слід підготуватися. Цього року ми таки відсвяткуємо справжнє Різдво. «Пані Блай, як ви гадаєте, наші хлопці доти вже повернуться додому?» «Ні, Сьюзен. Боюся, що ні. І Джем, і Ширлі пишуть, що не сподіваються вернутися до весни. Ширлі, можливо, приїде тільки посеред літа, але Карл Мередід буде вдома, а ще не і Ді. І ми влаштуємо пешне свято. Накриємо стіл для всіх, як ви зробили для перше наше воєнне різдво. Так, для всіх. І для мого милого хлопчика» чий стілець тепер завжди буде порожній. Ми накриємо стіл для нього так само, як і для інших. Пані Блай, дорогенька, я ніколи не забула б накрити місце для нього, мовила Сьюзен, витерши очі, і подалася складати валізу до свого медового місяця. Розділ 35. Ріла, моя Ріла Карл Мередіт і Міллер Дуглас повернулися до Глени напередодні різдва. І всі односельці прийшли зустрічати їх на станції з вітальною промовою та оркестром, запрошеним з Лобриджа. Мілар був усміхнений і жвавий, попри свою дерев'яну ногу. Він перетворився на широкоплечого ставного чоловіка. А медаль за мужність у нього на грудях примирила панно Корнелію з вадами його родоводу. І вона без жодного слова пристала на його заручені з мері, яка для годиця задарила носа, Надто, коли Картер Флег узяв Мілера управителем до своєї крамниці, але ніхто її не осуджував. «Певно, що фермерами нам тепер буде не доведеться», – казала вона Рілі. Та Мілер гадає, що і у крамниці йому працювати сподобається, коли він тільки звикне знов до мирного життя. І Картер Флех буде ліпшим господарем, ніж стара Кіті. «Ми поберемося весени і оселимося в старому будинку мідів з аркерами та мансартою». Я завжди вважала, що він найкрасивіший у Глені, але і не мріяла колись там жити. Зараз ми його тільки винаймемо, але потім, коли все піде так, як ми хочемо, і Картер Флег зробить Мілера своїм компаньйоном, ми вже його і купимо. Ох, я таки вилюдніла, га? Зважаючи, яка в мене рідня, ніколи я і не думала, що буду дружиною управителя. Та Мілер – частолюбний хлопець і матиме жінку, яка в усьому його підтримає». Він каже, що не бачив жодної француженки, на яку варто би глянути двічі. І весь той час у Європі серцем щомиті був вірний мені. Джеррі Мередід і Джо Мілгрейв повернулися в січні. І потім цілісній козиму хлопці із Глена і околиць приїздили по двоє і по троє. Жоден з них не повернувся таким, яким їхав на фронт. Навіть ті, хто щасливо уникнув поранень. Одного весняного дня коли на Інглесайському морішку розквітли нарциси, аби регистром кавдолені райдух укрили криле-духм'яні розсипи білих та бузкових фіалок, на Гленській станції, поволі відсапуючись, зупинився неквапний місцевий поїзд. Пасажири рідко прибували ним до Глена, отож ніхто не виходив до нього, крім нового начальника станції та родувато-чорного песика, який уже 4,5 роки зустрічав кожен поїзд що, пахкоючи димом і парою, сповільнював хід у глені. Тисячі поїздів зустрів Понеділок. Та жоден із них не вернув йому хлопця, котрого він чекав і виглядав. Проте Понеділок досі з надією стежив за кожним поїздом. Певно, деколи його серце зрадливо тремтіло, Песик старів, йому допікав ревматизм. І назад до своєї буди він тепер не біг, а ледве тюпав, похнюпивши голову і підібгавши хвоста якого раніше закручував понад спиною хвацьким бубликом. Цього разу з поїзда накульгуючи вийшов один пасажир – високий молодий чоловік у висвілій формі лейтенанта. Він мав обличчя бронзове від засмаги, а в родуватих кучерях, що обремляли чоло, видніли сиві нитки. Новий начальник станції стривожено глянув на нього. Він уже звик бачити солдатів, що верталися додому. Одних зустрічала галаслива юрба – Інші, ті, хто не повідомив про своє прибуття, виходили з поїзд за і самотньо, як цей лейтенант. Проте щось у його поставі і рисах привернуло увагу начальника станції і змусило замислитися, хто це. Рудувато чорний вихор майну попри начальника станції. Понеділок закляк від ревматизму, Понеділок старий? Не вірте, понеділок знову був цуциком, ошалілим від молодечого щастя. Він стрибав на коліна високому лейтенантові з радісним гавкотом, що здушено вихоплювався йому з горла. Він кидався на землю і качався по ній у вітальнім шаленстві. Він дерся вгору штаньми солдата, падав униз і плазував йому коло ніг у захваті, від якого маленьке тільце здавалося от-от розірветься. Він лизав черевики солдата, а коли той зі сміхом і слізьми нарешті вхопив собачатку в обійми, Понеділок поклав йому голову на плече і лизнув засмагло шию свого господаря з дивним звуком, схожим на гавкіт і плач водночас. Начальник станції знав історію Понеділка. Тепер він зрозумів, хто цей молодий лейтенант. Довге чування для Понеділка скінчилося. Джем Блайт повернувся додому. «Ми всі дуже щасливі і схвильовані, і вдячні Богові», – писала Ріла в щоденнику через тиждень. Хоча Сьюзен досі не отямалася, і, мабуть, уже не отямиться від пострасіння. Джем приїхав додому того самого дня, коли вона була заклопотана і приготувала на вечерю лише перекоску на швидку руч. Я ніколи не забуду, як вона металася з кумори до льоху і витягала смачні припаси. Так, наче хтось зважав, що стоїть на столі. Ми все одно не змогли би проковтнути ані крихти. Та нам і хліба не давай, аби лиш глянути на Джема. Мама неначе боялася відвести очі від нього, щоб він якось раптом не зник. Як добре, що Джем повернувся. І понеділок теж. Понеділок не розлучається з ним ні на мить. Спить у ногах його ліжка і сидить біля його стільця за обідом. А в неділі він подався за нами до церкви, дійшов аж до нашої лави, ліг і заснув коло Джемових ніг. Посеред служби він прокинувся і вирішив, що мусить знов привітати Джема, бо заходився надсадно гавкати, аж доки Джем узяв його на руки. Утім, ніхто не розсердився, а пан Мередіт після проповіді підійшов до нас, погладив понеділка по голові і сказав, «Віра, любов і відданість – безцінні. де ми знаходимо їх, Джеми? Любов цього песика – справжній скарб». Одного вечора, коли ми із Джемом розмовляли в долині Райдух, я запитала, чи було йому колись страшно на фронті. Джем засміявся. «Страшно. Мені десятки разів було страшно. Мене аж нудило від страху. Мене, який завжди глузував з Волтера, коли той боявся чогось. Але знаєш, на фронті він не боявся нічого. Реальність не лякала його». Він страшився тільки власної уяви. Його командир сказав мені, що Волтер був найвідважнішим із солдат у його полку. Ріло, до повернення додому я не усвідомлював, що Волтер загинув. Ти не уявляєш, як мені зараз його бракує. У певному сенсі ви вже звикли до цієї думки, але для мене вона нова. Ми з Волтером виросли разом. Ми були не просто братами, ми були друзями». І тепер у цій старенькій долині, яку ми обидва любили ще з Малко, я раптом збагнув, що більше його не побачу. Восени Джем Карл і Джеррі повернуться до коледжу. Ширлі, мабуть, теж поїде з ними. Він надіється повернутися в липні. Нен і Ді вчителюватимуть далі. Фейт не сподівається бути вдома до вересня. Вона, певно, теж вчителюватиме, бо їм із Джемом не випаде одружитися, доки він здобуде лікарський диплом». Уна Меретів, здається, остаточно надумала пройти курс домоведення в кінспорті, а Гертруда виходить за свого майора і відверто щаслива. «Безсоромно щаслива», як вона каже, «але я вважаю, що це прекрасно». Усі вони говорять про свої плани та сподівання, говорять серйозніше, ніж колись, із новим зацікавленням і непохитним наміром надолужити втрачений час. «Тепер ми живемо в новому світі», – каже Джем, «і ми повинні зробити його кращим за попередній». Хтось думає, наче все вже гаразд, але насправді попереду ще багато роботи. Вона не скінчилася. Вона ще навіть не почалася. Старий світ зруйновано, і ми повинні звести новий. Це триватиме багато років. На війні я бачив достатньо, щоб зрозуміти, що ми повинні створити світ, у якому війни будуть неможливі. Ми завдали пруському мілітаризму смертельної рани, але він досі не мертвий – і ідеї його ще живріють у Німеччині недостатньо викорінити зі світу колишній дух. Ми повинні привнести новий. Я нотую джемові слова в щоденнику, щоб повертатися до них і врядигоди черпати в них натхнення, коли я підопаду на відвазі, і мені буде тяжко не зрадити обітниці. Ріла закрила щоденник і легенько зітхнула тими днями їй нелегко було триматися. Усі рідні і друзі, здавалося, мали цілі чи наміри, довкола яких будували своє життя. Вона не мала нічого. І їй було самотньо. Дуже самотньо. Джем повернувся додому, але він уже не був тим сміхотливим юним братом, що їхав на фронт у 1914 році. І в нього була фейт. Волтер ніколи не повернеться. Навіть Джимса в неї забрали. Зненацька світ її став велетенський і порожній. Точніше, він здавався велетенським і порожнім від учора, коли в одній з монреальських газет двотижневої давності вона побачила список військовослужбовців, що повернулися на батьківщину. І в ньому ім'я капітана Форта. Отже, Кен був удома. І навіть не написав їй, що приїздить. Він уже два тижні в Канаді, а вона не дістала від нього ані рядка. Він, певне, забув. Коли мав що забувати. Потиск рук, цілунок, Обіцянка озяти під впливом скоро почуття. Усе це так безглуздо. Вона повелася, намов дурне, романтичне, наївне дівчатко. Тепер вона буде мудріша, значно мудріша і значно стриманіша. І до віку зневажатиме чоловіків. Мабуть, мені слід поїхати з уною до кінспорта і пройти курс домоведення, думала Ріла, стоячи при вікні і споглядаючи мережево ніжно-смарагдовий глоз винограду долині Райдух яка лежала у безковім світлі при західних сонячних променів. У ту мить Ріла не бачила нічого привабливого в домоведенні. Проте, коли невдовзі людству належить збудувати цілий новий світ, дівчата теж мусять виконувати свою частку роботи. У двері подзвонили, і Ріла неохоче рушила вниз. Вона повинна відчинити. удома більше нікого немає. Хоч їй було неприємно навіть думати про відвідувачів. Добрівши до вхідних дверей, вона розчахнула їх. На порозі стояв офіцер, високий, із темними очима і волоссям, та вузьким білим шрамом, що розтинав за смаглощуку. На Намить Ріла безтямно втупилася в нього. «Хто це?» Вона очевидячки знала його. Він видавався незбагненно своїм. «Ріла моя, Ріла», – мовив офіцер. «Кен», – охнула Ріла. «А вже ж то був Кен», – але він здавався настільки старшим, він так змінився. Шрам. Зморшки довкола очей та вуст. Думки кружляли вихором у неї в голові. Кен узяв її тремтливу руку, непевно простягнуто для потиску, і поглянув на Рілу. Ходенька фігура її гармонійно округлилася за минулі чотири роки. Він покинув школярку, а тепер знайшов жінку. Жінку з дивовижними очима, рум'яними щоками – і ямочкою над губою, жінку вродливу і жадану, жінку своєї мрії. «Це Ріла моя Ріла?» виразно запитав Кен. Ріла затремтіла від хвилювання. Радість, щастя, страх, печаль. Усе те, що вона відчувала впродовж воєнних років, зринуло з розбурханих глибин її єства. Вона спробувала відповісти. Спершу голос не послухався її, а потім «Жвішно». Мова ларієла.